جمائی سلام اتم او ولسم رمضان کی دا جنگ او اگتا یوم الفرقان د حق او د باطل او د پج دوران کی حته او ولست کنه هته ته شپار جوړیږي دا جون نه رژی مو کمال سفر کې تر شوې ده بدر په میدان کې دا واقعا شوې ده الته جن داږي کماغه جلد څنګه چې تیسلې رب غراب سابل منبئی گاستار کورنا بیل حقین ایتصرحکو یا جن رب الحق اللي وجب عليكا پتا باندې حق چوته لوي د غیر اختیاری کې الله تاسو شي وې چا دا پکېږي چې سړی د ګرمو بي سره پریدي د حلوا سلوا دي پریدي ازما سه په پښه ګوټي په د یخ نه یوه یوه شپوټي بل غړو کې ګرځي نو آسان تکرو شيان او واخیرل لكم ما آسان تحبوشيان او شرل والله يعلم انتم لا تعلمون ځکه دا کراهت تعبیر نه کراهت تجربې نه سره د الله روحو ګلو بدګنه دواینه بیا سړی چگیږي کا تر کېږي او دا مسلمانان دي یا دلونه که په حق تاسره مناظره کوي او خبر اړې راړي جدال شې کلام دی نه غبل جداله بعد ما تبينا پس دا موږ معلوم شوه دا خبره معلوم شوه چې فجاعات ممن فرض دي یا دا خبره ته معلوم شوه چې دا جنگ موږ سره نن سبا جنگ چې کوم جن کول پکار دي کان نو میثاقونه اله الموت ته وای چې دی روان کي شېري اله الموت چې او سيرګره استلی دی او ګوري وای دی اې حکم الله یا نتوای فتنې هغه وخت چې تاسو سره الله واده کړو یو وړاندله د دوو ډلو نه ان لکم چې دا واستاسو وی وتودونه او تاسو دا فقوا کی ترتن او تبلن سند خو هوا ان زه رضات الشوکتی دكون لکما هغه دې صلاح او دا وزن د پاره وی غیر ازج صلات تاسو دا, دا وی چې دا تیر کالو ولا زمن خدا خالیلہ زمانگا چکننان چو شیدی؟ خواخ دی خالیلہ چو کن ابو ستیان رزیلانو سرد اقلو ملگرون چو؟ سرد اقلو ملگرون چلویخ کسان ما دیو سرد چلویخ کسان مادل دم سلمانان چو کسان و تریدی؟ اینی ای. ای. تین سو تیره یا شپار استی یا چوال استی پوچوی که محاجر تقریباً دریعتی کسان دی نور تول انصار و تریو سره انصار دي او شهیدان ټوټال مسلمانانو کې 14 قسم شهیدان شوي دي په جنګو بدر شهیدان شو 14 قسم اته دا او شپږ چې کوم جنود زیرا زادی شوق ال تطلغ ويريد الله راضا الله تبارك و يحي حقا چې ثابت کی حق لرا یا کاره کې حق لرا چې اسلام جو قران دی کلماته اخطل عداله و انصاف سرا بیا دنه د یل چې سبقت او مخ چې څنګه هغه فیصله الله جل شانونه کړو چې جنا دین لواز څور کوم دین ترقي هو الله ارسل رسوله بهدا و دین الحق لیو 0 والا دین دا دای زهره دین وعده مخته نشوي راته نه شوي نو الله په دا اوسته چې دا اولانې زل ده راشاد د کافرانو سرداران چې ټول ختم کا د ایمنه کفر دي فخرو ایمه تل کفر دي د ایمه کفر چې اوسه شې ختم شون بیا گزاره کیږي وینو جو ابو جاهر چې کنه راځان مردار شو امباسا مولي ګ تو غلاشه تلاش هو ګره تم چې لريشتیا نتر اغا خریصو ګوتو غلا دی ځکه کدن په حالت يو لا خبر نه وچنو ا عبد الله ابن مسعود ورغه په دې ځمې وخه ته په دې ځمې وځیدل دا وی په او دې ګرینه ونی او د سر بیلوز باندې شراح کړ هر څه دې هل فو قرجلن قتلتمه مقتول شریبان یو فتی څه راغلی او و چې زمریما زورا شراباندی هغه څنګه چلې یا عبد الله اخزاک الله اے دا الله دښمنه خدای او تشرمه او شرمو ولي مرد میکړي کنه کړي هاغه و یار مانداجی زمید الله صلی الله علیه وسلم ارمانداجی زمات قرآن زو وجلې او مديني انصار او الکام دا هغه کا تیرو یم رسول تو سره الله سره وروډ سرخو فری که کنا او جلان جنغوسخه چې داخل کو بیا پویش داد لوی سړی سر ده د سړدا سر ده او در امره ته وای چې خبره ته چا د نن وار چه وارو نن ور و چاو هغه و چې زمنګوارونو ته چاو تاسو غټول په جرمه وشرمولای الله تعالی او بیا لال که سړی ول ور و ده په ما سم چې راځه تم شو کو دغه ورغه بدن او فرمای چهازا چه فراو ده اغا ظالم ده چه ده ده امدفران ده ده امدفران چو ده؟ ابو جهل غت کافر و يحق الله حق بکلماته و یقت اپریبه کی دابر الکافرین اغا بیخ و منیان کافرانو اے یشتس اصلهم دا ویا رب یخ بونیات د وګ هاش الله تعالی یوحیک الحق د پرجه ثابت کی حاغل را ان اظهار بو کی د حقانیت د اسلام دا بطلان دا دا دا از او یقتل اظهار د بوتلان د باطل بکي الله پاک اگر کبد غنی مجزم او مشرک اذ تستریسونا ربکم دا تو لیلتونه دیخا دا ایزو ایزو یا کافر لا دا د دې لپاره لاجګر کې چې ماږه غنیمت استه او دیو الله زړه دې چې تاسو په احتیاج کې ده نو څه احتیاج کې ده نو واړي ریس تاسو تفي سرونه او چې تاسو پر کول تاسو دغه دینه امداد غوښتې اي تاسو تنصرونه او تاسو تجيرونه په یوه شي وځ دې استغاثه او د استنصار په مې کې فرق څه شي دی مستنصر هغه چاته وي چې په دښمن باندې بري او کامیابی واړي مستجیر آقا چا تویی چا دو دشمن خلاص اول غاڑی زان خلاص اول غاڑی یو گه استنسار دویم گه استزپار استزپار آقا دارنگی جرمدین استغاثه چه فرق ده فرق داری استغاثه دید تویی چه دشمن ن زان خلاص اول او آقا استنسار چه شوی دشمن بانی بره غاڑی فرق صرف داری امام اینو جزیز آدم هسیر که فاسجاب لكم الله استجاب دعاء قبول ک دا فرمایا چا کرے او دا امداد او در کمک چا غفت محمد رسول اللہ ابو بکر سے برتے ہوئے چے بسے انی ممید کوم زبا است سرندار کوم پرزور سرا مرضی فين چا غپر نہ بسی برازی اے متتابر نا پر نہ بسی ملائکہ د زرہ راتو ملائکہ ولی علی گلی دی دیو نازت کل سرا بدات تبو کڑے کنا اللہ پاک دغی شیخ قال <سؤال> رافه کوي و ما جاء الله نجه مقر کړه الله فق دایم داد الا بشرا مغازیره بشارت پر مومنان ولتت ما انو د پاجو مطمئنه شزرن استاسو و من نس لله من الجن الله نجه کومد مغز خدای ترپنا ان الله عزيز حكيم يكنن الله زره ورده مدن صمن د دا صرف استاز نه اطمینان لپاره استازو خوشاله ولده بشارت لپاره دني ما تل ملائکه زلحت ضرورت منبا من جونیم مناسسمی من وما کونا منزلین انکان نه الله صحته دتن فضاان ساميدون یو اوا سرټول تباقی دک نه تباقیې دلو خدلته پېخدا ده چې یو طرف طرفته مسلمانان له تصلیور کوله او مسلمانان تزییرې بشارتور کوو ضرلو مطمین مطمئن د مسلمانانو او بل طرف ته مشککې لی د مجادونونه د عمل الله تډیرره محبوب او خښ. زکه <زق> په شکل د مجاهدینو فرشته رولې غل چې تاسو نه بدر سرای ښا څه بدر سرای تاسو مو سوار وې توراباند سرای زګری با ما غوسی په شکل د مجاهد باور زی جبرائيل ته په شکل د چا باور دی کوم مجاهد دلی جبرائيل علی السلام ته الله او قوت ورکړې زور ایز یو غشی کوم ناس په دې دوران جنگ کې اللہ خوب را استاد ای جو عاشق ما وا کی پچکڑے تا سوان نو اسہ پخوب باندھی امنہ تند باد بیغمی مینوں خدا دی طرف نا اور نازل کا پتہ سوان دوبارہ باران بارانہ باران دوبارہ نہ لگے اودا زیر بشارت رحمت اور نصرت فتح فتح دی لیو کن دے زیو طاہر کم بھی جے دے پالے چستا سفایو کی پے سرا زڑ سپا کی ولے التے شک دارت باز مختلف شیو صحابہ کرام ابو سانہویت لی یطهرکم به تيمم لا نورغلي ويذهب عنکم رزز الشيطاني اولی کی تاسو نه گندګی او دارنګي وسوسه د شیطان گندګی د شیطان او دارنګي غوسوسه چې د الله جل شنهو اسنګ دوستاني وګړه ګرمه نمره او با مغونی ولیده او څنګه تاسو دا کوي او دا غسلم نه کوي به ما به هغه څه کوي منځونه کوي او به دې الله تو ارشدانه دری په باران سره چې کله شو د مشرکانو طرف چې کوم هغه یو سخت باران د مسلمانانو طرف ته نره باران هدا چې کنه پښما کولی د مسلمانانو لپاره رحمت او د کافرانو لپاره دا باران شو عذاب ولیر بتا له قلوبې ګوندې د پاره چې مزبوتي راولې تاسو په شنو باندې وای ثابت بلا قدمه مزبوط کی پرې سره تاسو قدمونههما زړه چې مزبوط شنو مزبوتی حضره کله به زی شنو قدمم شي ها رپی و یو ملګری یاغوی دا مولوی صاحب حضره مزره په ځای دی اوسه ها سپی شټی اډا شي سپی ان خپل رپی بر ناخه حضره مزره تزه یوزګي صاحب بمبرګي دلته اخي بابا ني او تیارته شیداله دشي زر سر باندې ما شاء الله تعالی شا نبره وڑالا را مرمه له راډا کیټو هغه ته وسمس کنه نوتی الله اندی چې کوم جنو چدا پدوي چې نو بمباره وګړه خپل واش وګړه شیطانم را ندی وګړه د بیا چې جنو نه وته مخدالته ترود الکه ولی ما وته دمرمه له راډا او ته دته کی پروت چې ایزان نشم ما جلی نشم ما جلی به به ځان دا وې زړه دا زپی کی ته میترنه نسره چټی را پیږزر په زه مه مالسی ما منډه دې را وایو چې دې را وایو د ډېر منډې د وژنه پیرا پیری زه می توځیو خو د دې ډېر منډې د وژنه نسره ته می نه لږه ما ښه ښه دغه شیلاتو ماږه نه دې لري نه وای نه ییدل نه نه هوغو د نو بار سره دا قدم واسه مزبوط شي ایجو اې جوې رب غیلل ملائکه دا وایي چې الهام ورته ول الله ملائکتا عبد ابن عباس دوی یوهی ماړه کوي اې الهام الهام اچول دا غزرنته انی ما کوم برزاستاس مګری ماخه زما علم او قدرت مل تاسو ملګری دي خلاصي او تاسو سنشي واجب دي ملایکو ته ویل او او ثابت الذين امنوا کلت مضبوط کي دا مسلمانانو پسې مضبوط کي وای نو فعلن او قولن دا مضبوط کي شي ډېره خدا مانو چې تاسو په جنګ کې شمولیت وکړئ دا چې تاسو مستي مسلمان او مسلمانو ستاسو په سي نو هغه په خپل کل کې جسمانه همایې پر سره ورغې او دغه کېدا کاپېر ونی پسابت الذين امنوا یا قولن مطلب داغو اغلو تصلی یا زغو زونه مضبوط کړي وظربو فجر بو سورو کې ز دې چې ما غرض ما په زونه کاتران باندې ارور به رور رو به خطر بو وی وهای دا ظالمان فوقلانه کی په شټونو شټونو وظربو مینم کله بنان او وی وای په هر اندام باندې بنان دغه ته سرونه یاد لاشکم بندونه دي دا داوله وای داولی نو لاسونو سره غو جام کې د به و با او په دې ځای باندې فوکلانا او یو سر مراجي او پختوله در ارنا کړو نو فوغ ظاهر شو فوکلانا کې په چټونو چټون هواي واجبو مينو کله بنان د جام طریقه مور ته الله او خدغا الله جل شانو رسول ملايكه د جام طریقه مور تخي چې ګوره جان خر دشي کوي څنګه جان کوي دا چټونه چټونه په تور باندې وایي تیر تیر تورې بې واستاستا سله سنبه یو دې سرونه و چطونه بایداغوی رو بندونه بایی دو داده دا پرشتو تاوشو کنه فرقی بو وی وحی فوق مسلمانان تا خواهشم حکم معلومو کنه طریقات جنگ مسلمانان تا حطورشم او دا حکم غمالای کو تاوشو سا مسلمانان مضبوط کهی آبیا وی وحی داگه طریقی سر یا چکم جنو فضر باریقاب در حکم غمسلمانان تا هم دیکنه ہاں حتى ای جو سنت موم فشدل واساقا فایما منن بعد وایما فداءت حکومت چیند ملائکہ د شوې د دا دارک دقرین دا مسلمانان تهون شوې دی دوارته حکومت دی داش قوم دا دا مسلمانان دا تا ته چلی چی طریقه جنته د مکن معلومه وا چې خلک د شي مریض پې زیونو باندې ملائکہ د خدا یا به یو आवाज وک ہے بچو یا به وزیري کته کړي او چت بده او کته برو دا د دې امت <متحدث> خصوصیتو چې الله جل شانو سره ملایکه د تر سره پسغرو سره تاسو مسوارو اولیګل دا د دې محمد رسول الله د امت فضیلت دی دا یو چت مخابله چې دا د شي خلق دی چې د جو سره د مشاور په فار امام ملایکم په شکل اولیګل کله بِعَنَّهُمْ بِشَكَ شک جُو شِكَمْنِي بِعَنَّهُمْ بِشَكَ جُو شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو خلاف کړی دے د الله پاک او د پیغمبر سره و مې شاقق ک اللہ و رسوله چا چې خلاف کړی د الله او رسول سره جګړه کړی دا مشاقات دې ته چې سړی او شی دوزای کې کن کنه شخص چیرولو کوي مطلب جو دشمنی کړی دا د الله او رسول سره فین الله یکنن چا چې دشمنی د الله او رسول سره کړی دا الله پاک هغه لو څخت عذاب ورکي زالیکوم فزوکو دا سزا تاسو پرځک شو چې تاسو د الله د جن دشمنی کړی اوس کوي اس کا تیرات انای کافرین عذاب ونان یتنن کافرانو پر آزاد دور دیم وژغونه کیږي خو اوله قاعده دې جام دی یا ایونل زینا مانوایم مسلمانانو ازاله کیته تمو جن کفرو کله چې یو د کافرانو سره ځپن په ډیر غنا غونه کی ځفن اغه غنا غونه چې پاو کی خلق سم منډه نشواله هغه دڅوي ځخوي د غنا غونه والد وجه نه سړې چ قدم په منډه نشاخسته زحفت مالوی ارتاق بل شاگانی شاو تا مالوی تخت ما مخ مالوی دکا پیرنا و من یوالی هیم یو مزین مخ وارو پدغو رزی آخ بل شکل دن شاو ترا وارو اینی مخ وارو و تختی فقط با بغضب من الله ددې صلیږي نو اتوالي من الزهب گناه کبیره کی راضی کن را کنه یو سړی چې مرتکب ز کبیره نو هغه دخلې په غضب باختشی کنه فقط با سره رو یا کرنده سړی راو ګرځې د یاختشو د الله په غضب باندې الا متحرفا مگر سړی چې ځان پدړه ته یا هنر د جنگ جوړون چی وی ته جنگ پاره هنر د جنگ جوړې اوزان پدړه کوي چناری تر اوباشي مين کنن اوت اوزان به تر څختی مې ځګل دې وڅښتي دا نو بل سره باور که کېدان نو زه د نور په خپل مالګر جدا شي نو بیا ته توره برا وړې او زما سره به څه به پیسې لا کړي چل چل متحرف کیناره کشي ته وای کیناره کشي ولې کوي پلوان فی حاضر وادي وای کنو ته اوس د کتابونو کې پلوان فی حافل وادي هر څه شي ته وځي که ته زان کناری تا ایستون که زان راڑی تا ایستون که دشمنانو میلتا ننوی تیره خوبیت تر آوزی زان کناری تر آو باسی چه دو جنگ اغا تکتیک ده دو جنگ حربید پارا او چل والکه و سره دو که سره الحربو او خیدرتون جنگ خودا غا حکمت عمالی نه اخلی تخت چه تا داغا دیلی کنس پیو او چرمقانو مقابلی دیلی لیلی د سپوره شرمخان نو پنځه شرمخان راشي تسکي باندې املا کوي څه بد شپي خو ټول خاطه خو چې موږ نو څه کې دي دړشی مان ته ولیداسپي کنه دا شرمخان څنګه را مې کړی تغلی شوی نور او دا یو په ګراش ښکارجه د اسپتا نو دا چې کله کارشي نو دا ستو په سیمنده چینو دا وتاکتی و تختی داړه کې په دې باندې موږ کله و تختی نو داسې په کښ خرمانډ کې نو خرمانډ کې نو په یو ښه لوري باسه نو تر تاسو شي ستر مړ کې دغه ته موږ ته متحرifan وې متحرifan لیکتال جان لپاره بیکرن میفرن مقبلن مدبرن معن کالجلمو د سخن حته سیرو مین علی سبل تاسو کنه زماده اس تختی د جنداجې بیکرن میفرن مقبلن مدبرن معن کالجلمو د سخن حته سیرو مین علی متحریظ او متحایز یذین یذین کلافی اجنقل ملغروخ تزان نسون کې لري متحیز معنی چي زې یذین کې خپل ملګرو سره ملګری د نال ته پاتې شو تدایصافي نو دې کا تره ن تزان استلې شي ملګرو تزان سهولت په اړه تناغسته تناغزه ما ز سو دغه شي وای کنا او متحایزن حیثی شیتوي زې تنه وای متحیزان زینون کی خپل ملګرو خاطا زانرا سون کی خپل ملګرو خاطا خپل ملګرو زین ته زان نصیب او قلب با غضب مننته او بلان دې او دا باندې موږ څه او او متحیزان الافیات الفقر بار دا ریښتا شپ غضب د الله مقصد دا دعا چې مستثناء کړا او کدا کد سورته نو دعا نوی نو دا سره د خپل غضب وخت راي فلام تا طلو ته دلته چې کله دام ډکړ او بیا تاسو امروش او بیا تاسو امر کنو لاستری راوصل د مدینه منور کې باز مسلمانانو ته شابه مبارکي ورکول او لزیره الک مبارک شابه پکا مبارک شابه الک منال څه پات مبارک راګو ولا لو تایا یش تیار بډېګان وي د مکی مسلمانانو څخه ګړې دا نه بډېګانې ممه چې تاسو انان به او جنگ به محمد رسول الله هغه ولا د الله ابو زنده ويسر وانت دلته چې ملایکو راغلي ملایکو ابو سر کومک چاګړې نو الله جل شانه مسلمانانو ته یو قسم ادب ورکه تعلیم ورکه پام کوي چې ډاډه بشي پام کوي چې دا چې زمونږ خپل زوړ سره دامن کامیاب شو الله وتعزور وو خود په خود کې چې زما کو مغنو نو تاسو په خود کې ولې ان <پس> دا غو شولیدا د رومن شیلان شولیدا الله تعالی هر کس لري حکمت دلته بدر کې دیولہ کار مې ور په دا دا کړه په وخت کې به تاسو کړه ابو لا شیکاس ور کړو جو ته وو خدای چې ارزه ما پیږنات باندې کیږي تاسو په زامبلې دومره مړاډه کیږئ فلم تا تلوم تا سونه الله الله جل د هدا کا دا او دا شیشا هتل شاهچل وجوه دا خور ورغه د هر یو کاټر سر زاہر کی تدونه وته نوغو بدشي د سې کول استر کی وسولونه وته ته سلمان په پیراغه سبټس ویستو سر به کلام الا الله وی ومار میتا نه جوشتل ته حقیقتا عز ر میتا کله چې تا وشت ظاهرنه ظاهر کی چې دا خور وشت کنه د تنه وشتل او دا وستر د مار سوال دی دا معجزه وا معجزات پیغمبر په استيال کی نوی. او اللہ پختل قدرت ساره دا کار کئی خواه وما رمیتا تا ندی یا و رمیتا تا ندی وشتلی دا غزدون پر روب و پا خطری سرا از رمیتا کلچه تا ظاهر که پقاور سرا اگا اوشتل وما رمیتا تا ندی وشتلی حقیقتاً از رمیتا اگا اشتل کسمن پا ظاهر که خود و اصر پکی ما پیدا که ولکن اللہ حراما دا ولی فعالنا ذالکا وليو بلیا دیر پارچ اللہ احسانو کی اول که مسلمانان تلوی عطا لوی انعامان وليو بلیا بلا عطا احسان نمت تے منه دخ ری طرف نبلا انحسانات در قلعاتیا یا در قلع انعام یا امتحان ان اللہ سمین علیم یکنن اللہ عردن کے پویده ذالکم دا کرسازو پارا ولی ماوکو دا زه کاو شو چې هغه کافیرو دخره دشمنو وان الله اللهم انه کیدو کافیرلیکن ان الله تاسو په کوم کې تدبیر د کافیرانو را د کافیر تدبیر ال واجب سنا بوت کوم مکی نه شکل را وته دا دعا کړی و اللهم ان کان هاذا هو الحق من عندک یا الله بوګا محمد رسول الله کریشته واي فنجل له نه ای تام چې له من السماء ییتن بجذابین علی اللهم یا اللہ پگا اینا کانا کم یوچی منگا او محمد رسول اللہ کی اکتا علی الرحیم کم یوچی سلی رحمی ما تون کیوی و آتانا بی مالم یعرف چاچی نوی دین روڑی اللہ پو سباگا تبا برباد فاہین حل غدا دا خیری چا کروی دا ظالم ابو جهل دا خیری کروی یا نظر نحاریز دا خیری کروی اللہم ربنا دینن القدیم اے اللہ زمانگ دین پو خانه دے او دین دا محمد رسول اللہ نوی دین دے یا اللہ پاکا چاچی دا نوی دین دا وڑی دے اغرق و تباکی دے ابو جال و ایدا شی حبر یا اللہ پاکا کم جن چی تا تا پا حقی سبا چکم جن آغو سرکوما گو دا بلتی تباکی اللہ ایٹک دا انتا ستفتی ہو انتا ستفتی ہو کتا سداغ شانتا کامیابی و او پیسلا و استنسار امو که انداد او کماغ اختر یا طلب دو حق امو که فقط جواب ملفت و قیسلا مارا اولیقلا مسلمان لا مغلبوار که زگر مسلمان دین ما تا دین دین دي دی ستا دین چگم دار شیطان دینو ولئن تعود كما سلی آئندہ لپاره او خیرلود داستال لپاره ورته ولئن تعودو کدیه واپس لید مسلمانانو سره د جند لپاره نوذ من با واپس تاسو لبه شي کس در کوه د غشن تب تا شرمو او فطر کم یبه محمد رسول الله ولو کس الله الله په معلوم الله دب سلمانان وملګری لري دلته خبر ورول شي د مکیتا هغه اکبره ابولہاب نجل غری اماندارې جده هم سره کړي وه ها د واسی مذار کړي وه ابولہاب دا جنگ نه ورغلی دغه په ایواز کې سړی لګلو نو خبر ورول مکیتا دبور چې د نواب چې شلو دومره چې ااونی و شو په اکبر هي سلمانو میا دا دا خبر مکی دیور وډه دی چې ور وډه دی مکه کې خلک ناشتي یو پیغام غم کې ناشتي عبد الله و ابو راشه رجلان فرمای غلام دی د عباس سیګ دچا عباس رجلان غلام دی اغل زون خیمه ته مخ ته ځي شې نه س عبد الله ابو, ابو سفيان ابن حارث راغې ابو سفیان د ته مزه مند ترزوی ده هغه ته پوزو ته چې وراره څنډه کوکار وسه څنګه څنګه چلوش هغه چې موږ چې ملارو کنه نو لاس تړلې مسلمانان له ورکړو الله تعالی لاس تړلې مسلمان بيا دا بیا په خووانو نو ما سره پروت کوي ابو راجو سي بوئي داجا ابا سي سر منا پرده گورتاوی در ملائکو چی تاسو چی چی یا وجیلی در چا وجیلی اصره؟ ملائکو نو لاز روارو او پا مامانی گزارو کلی ابو لاحق کنا عوض و ایسا میخ کنم عوضا ما او سرح جمدینو حمله او پرد ما حمله او پرد ما او سرح جمدینو حمله جمع او سرون خطا و چهت کرم رو او تزمکا او بیا ام الفضل رجل الله تعالی ان ها دله باس لګي او غیر اواز سر ویس سر ول دوځي کې شرمنه او خدای دښمنه نو دلته جریدان د دې بادار نشته د دې مشه نشته هغه تللی ده ها ا ته چې نه جان تللی ده او دلته ځخه مو تد غلام مو هي کمزورې بیا مونته نو ورج بز وی دا مردار شو دا بلا شو داغه کہ صدا اللہ جل شانہ نے دقہ سی بروز شرم کرتا ہے تو بیا جنتا امدہ شلے دقہ سی بروز شرم ولو کا صورت وان اللہ علم مومنین یتنند اللہ کو سسمت دے تیادیشا سرے دے مومنان نصرت یا ای ولجنا اچھا جو کہ دیو اللہ دے پیغمبر مننوں کہ دی اللہ دے پیغمبر جہاد تگزے دتہ اللہ جل شانہ دے حکم تابع داری او کا دے پیغمبر دے حکم تابع داری او کا ولا تولو انم ماڑو ای دا وی نوان تاس کا اوری جی دلا شان د جسلا ولا تگنم کی گے پشاندار کسوں قالو جو بو ویلے سی یہودیا مناطقین یا بن عبد دار راوی دا خبره کڑی وا سی سمیر نا من گا اوری دو یا رسول اللہ تا خبر د غوغونو د زنده‌سرانو ناوري او د ظاهره کې وي اوري دا منافق صفت ده ان ناشره دوا ګیند الله یا سمุล بکم الذين لا ياكلون یقینا بدترین خلق د زنده‌سرونو بدتری شی د زنده‌سرونو د خدای پرځ او خلک دي اصلمو البکم چې د الله دیناوري او د الله په دین کې فکر او سوچ نه کوي کارونه او چڑھغان الینا کسرجا کول نه لري والله علم الله فیهم خیرا کچته الله پرېلم چې الله جل شانه او رولوي بد د زړه تو غوګنو مو تا ورولوي دوی به ایمان منل ایمان وروړي او سکم منلوي حق او رولې په جو تا کلام م نوتا او جو بشی دی کړو چې ته امر علي صلي الله <سؤال> عليه وسلم پیغمبر دې ولو اسماهم ک بل فرض و تقدير کدا مړي را پاسو ما جو ده مړ خبر زو تو رو ما او کل چې د جو په خیرځړی کې خیر او سلام نیسره لا تول نو مورزون ما غواړې په دا شواز کې دیوب بیا هم څوونکی ولو انما نزلنا الیه الملائکۃ وکلم امور موته وحشنه عليه كل شي خو بلان ما كامليد دا مساله دا غا صورت بل حکوم ذکر کای استاد دریم یا ای ولجنامه ابو سلمان اس تجيب لله ولرسولا من لوكيفكم د الله ولرسول د عمره صلي الله علیه و سلم غبلن الله استجابت قبلو توي د الله د پیغمبر رسول الله علیه وسلم دعوت منی کله چ تاسو دعوت درچی د سشی دعوت د سشی دعوت دلته دل دل دل کیږي منی لماء یحیکم د اغه خبري اول د اغه خبري چې تاسو په اړه جونده حياته لماء یحیکما لماء یحیکما سشی اسبات نه کیږي ما منو نک ما رمیت حقیکتن ازرمیت ظاهران و ما رمیت خلقن ازرمیت کسبن محتویو کنه فکر کو او بش کو ما داوی اس کول دغه دغه پر و ما رمیت ازرمیت اثبات او نه د وړ یو بدل بدللی يا أَيُوَ اللَّهِ جِنَا مَنَا يَمِسْلَ مَنَانَ إِشْتَجِيبُ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ حَيَات سُشِئِرَيَكُمْ دَلْتَ مُرَاد دَ حَيَاتًا سُمْرَاد دَ كُنُّ مَا يَدُ ار هغه امر د پیغمبره صلی الله علیه و سلم در ټول مسلمانانو د جوند لپاره سبب دی کنه د جوند جاودانی مشه ژوندۍ چکه من هغه لمایو هیکم یا حمد ردی یا ایمان دی یا اتباع قران دی خو په خداد سرت مدنی دی سیاق او سبق سره تعلق لري مراد چې جهاد فی سبیل الله دی کله جهاد غد توچی کنه پیغمبره صلی الله علیه و سلم او دغه جهاد ستاده لپاره د جوند ولا تلقوا بيجكم الا التهلکه کی نو ویله چې تر د جهاد سبب د موت سبب د هلاکت دم زمانه نه او جهاد کول چې د کنه دا حیات جاودانی ده څه شه ده د حیات تو کشمکش کی د حیات تو کش د اقوام دغه تفسیری چې هغه قوم م ژوندې پايي چې په کې شمشیر وی او کوم ژوندۍ پای چې کلاسې تي قوم پلاشي ته توره وا هغه به مشه حياتي جاويداني او هغه به الله وركي مقصد حياتي جاويداني نه بس د مرګ جنت شهید شهید تعالی دنیا کې د عزت جون الله وركي مشاهيد او کل چې سړی جهاد ترې دي د ذلت نو څه ژوند مړا د راځوند والام پوه ان الله يهلو بينه مري وا الله جل شانه پرد او بين المريض سړیو دا ورځ راکو موږس کې سمانه شو یو سړی چې مسلمان وي نو مسلمان سړی زړه او دانګي د بدو کومس کې الله تعالی کوي او دا واقع کې حایل واقع کوي حایل حایل واقع کوي دا مطلب بدو تنفري یو ماصلا ذشي تنفري بدو تنفري یعنو په مرې او قلبه یا دا مطلب دی چې الله جل شانو د مسلمان د مؤمن او د کفر په مس مسلمان دا دا کفر تنپری دی او ده کافیران از در ایمان بمیسک حائل واقعی کی یا قولو بینا ماری کل ختم القلب درجه کیوی نو بیات سی دی رسول آگی نا حائلی کنمس چه ختم کی حول قل را دی ختم القلب راشی وانهو الیهی یقنان دا سڑی الیهی اغاللہ طرف تبت وانهو خبر یقنان دا دے الیهی اغازار طرف تتوشیرون تاس برطن اللہ ورنو وځي وځي ښه لدار دي څوب ځکې کنا څوب بچې شې چې په کفر زمونږه چې په ګنازه موږ چې د چا ظلم او فساد باندې زمونږه څو خپل کار وګې څوب زه خپل ځان جوړم الله وې چې نه دانش کې درې وقو فتره تن تاسو د فتنینا فیتنا نہ ببش کرے زامن نہ ببچ گئی وا تکو زارو ساته لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا نہ برشیږي دا فیتنا یا عقاب و عذاب دې دا فیتنا صرف ظالم تر خاص بلکی د دنیا پیتنا عامه فیتنا نرم را چلې مراد دې فیتنا دا ګنا شو او ڈاوسه بناده کنا یو سره امر بل معروف نکه نهی علمونکار نکه امر بل معروف و نهی علمونکار شریو نو ده اغا گناه کم چا سراتی نو پتا بانی باوم حمله و کی پتا بانی بامسه یو سره رو یو ملک کفر که نو کده کفر دفعت و نکی په جہا سره نو ده kiفر با سباح پتا بانی حمله که نو پتا بانی با تسلوت که کنا باکه و اتقوا فتنه ظن ساتا درجه دا, دا فتنه نشره درې صرف ظالم تم کول تا ځناقص والو ځن پې کوي ان الله شديد العقاب لنا سختا جابه ول کوم کوي اوس دا فتنه كفر فتنه دي ظلم په مسلمانانه باندې دا فتنه دي شرک فتنه دي بدعت ته څه باندې ته یو جهاد باندې واذكروا یاد کی ق تاسو کاونهکانز شو پ دکی تخونه تاسو د ا تکونا چوب ت منږ خل فوا کوم تاسو, تا تاسو پا پا ما در کو بکی و د کوسي اوب لي تاسو الله پهکو م سره و د کوم در ک تاسو ت من با د پا پگرزنا چا غ د ت رووا پر غنی چ خلال پر داې د م خل تاسو ب الله م رابان پر او الله د در کو کو وعلیکو سره کډی مسرادرانګی انصارو د مدینې سره لاله کوم تشکر او شکریا ادا کوي کنه تاسو جماکه وعده کړی دا هغه وعده مې څکړی دا سره پوره ما تاسو ویلو چې بس اجرادو کوي الله ورسره څو کی امدادو کی یعق یا ایو لجن امنو دا څلورم او حکم دیوس یا قاعده شوګره مکمله یا ایو لجن امنای مسلمانانو الله تخون الله خیانن پتړ د فرایزو کې مجاهد تلوي څونه کوي خیانت باندې کوي پتړ د فرایزو سره پتړ د فرایزو سره خیانت نه لا تكون الله ور رسول د پیغمبر خیانت م کوي عباس خیانت داري چې دغه دا سنن طریقه د بریدي مجاهد هغه مجاهد نه دی چې د الله کونه فزای کوي مزنه کوي الګسر ولي لا تكون الله وَرَسُولًا جِئْرَخَ لَيْكَ وَلِي وَمُجَاهِدِ مَا خِيَانَتْ بِالْپَيْغَمْبَر سَلَّمَ نَكَي خِيَانَتْ بِالله سَلَّمَ نَكَي پردیشے به استعمالے الگای ولې مُجَاهِدِ ما بګه نبره توشی سیوفرلنا وَلَا تَكُونُ أَمَانَاتِكُمْ او خِيَانَت ما کوي ساس او امانتنلرا و, و نرسول مقددي دلتا ما تور پهوبد نو مخش تخونو تخونو بانی اتو لا تخونو الله ولا تخونو رسول ولا تخونو اماناتكم وانتم تعلمون او تاسو تا پویدهی چیدا اماناتون نور آسو گئی خودو خدا کرونا بعضو کارونا نور کارتو گئی کئی دی پاجران دی تخو دی جنات اے دعوة داری تقدر اللہ در رضا دعوة داری انو اللہ رضا وکل حسلی کی پا میدان جواحات د تد اللہ اتعادو د در پیانبر اتعادو کی خیانات در اللہ مکوا در پیانبر سامنکوا قول ملدر سامنکوا وانتم تعلمون جواحات سنگو کمحیا اللہ جواحات نشن کولی خزمی اہ خزنه میں پاٹ گی او زامن میں پاٹ کی گی خزبہ میں سخری زامن میں سخری اللہ وے پام کرو گورا والام تو ایسے انما اموالکم اولادکم فتنا استاد مال دے زامن دی دی گورا استاد پر سبب دے ازاد دے اگہ ماشے اللہ پلار کی اونہ لگی اگہ مال شی د اللہ پر تا مسرف نہ کی اگہ زامن چ د اللہ دی دینہ تہ خبر نہ کی زامن چ د اللہ دی دین پر تا قربان کری سبب دے ازاد زامن شریارا کتنا دا مال ګورا کتنا دا وان الله اندو اجر عظیم یتن الله سره اجر عظیم اجر دی لوی اجر بده څو اجر وی جنت دی شهادت دی رضایت دی دیدد الله دی دا اجر عظیم الله تعالی ور کوي یا ای الزینا اے مسلمانانو اے مسلمانانو الله بیاوی انت تق الله انت تق که چې تا تاسو تقوا غوړک ان تتق الله تقوا کو غوړک یا جن لكم فرقان الله بدله درکی دو تقوا په څنګه اختیار کو سره ای تقوا داله شرک نه بزان اوساتو ګناه کډر نه بزان اوساتو حرام کارونه نه بزان اوساتو خیانت نه بزان اوساتو د تقوا مختلف مراتب او مخکټر شو ان تتق الله یا جن لكم مقر بکی الله تعالی لپاره دا حجت بدل نصیب کی چه اغا حجت بسته ده باطل و ده حق بمسکی با بلتون راولی فرقانن ده مخرج و سور بدل الله پیدا کی چه اغا با پختل ده حق و باطل بمسکی راولی بلتون براولی یا نجات با الله دل, دل, دل, دل کی او نصر کومت با الله جل شان دست راول کی یا هدایت دزرونو با الله نصیب کی. ایدا تجربه زړه دې چې کله ستا مستقيم شو مضبوط شو مدقق فرقان دې کنا اطمینان قلبي در درکی او حجته بدله ژوندونه مضبوط کی او پختله بدا فرقان شي و یکافر انکم سيادق فرقان نمبر څه شي شو حق او باطل دې بیلولو لپاره حجته بدنه الله درکی بری بدر کی ارم میدان کی آر دریغ ژوند دروازه به کولوشي فرقان دې جنت ته ولاشي ا فرقان دی د دشمنانو په غلبه دل کی فرقان دی منازره کی به الله وجد تناسب کی دته فرقان دی نو فرقان دا یو جامع لفظ دی جامع لفظ دی او کافرانکوم سیاتکم پرټ وی کی یاد لري بگی تاسو نه مصیبتونه میا فی الله کی د ګنای کبیرو سیان شجر دی یو غیا یصلکم دا ګنای کبیرو شو والله ذو الفضل لازم الله خوندل میهبانی دی و او الله جل شان هو د قدرتونو خواوندې اذا یاد کئ تا هغه لرا چې يم کرو بیک الله جن کفروا مکر کوو ستاد ختم اولو پاره کسانو چې کافران دي ما کم کړم کله حضرت نه کړه مخې د هجرت په دوران کې محمد رسول الله د پاره کله ورو ورو ملګری مل دی دیدل کله چې انصار واقف تراله دریزلو سبیات کړه د څو ځل پاول کړه ته څو اول کړه ته دری کسان یا شپک کسان او دیم کړه د بیا د یال څخه شو په دریم کړه چې کله بیا چې د یاد یا یا کسان یا ټیا کسان پوری رال چې ما ساتو وسوم سره په یاد وکړا څنګه وکړه تبر عزیز مخوا تا من بس تا چې مینو کومک وکونې سر به کوو خامو خاطر د خبرې نه د مکه مشکان خبر شو او چې دا سره چې لاشي آلته ملګری پیدا شي حکومت جوړ شي بیا خو زموند پاره خطر درکنه راځي چې موږ چې ختم کوو درنطوا اسم له حال در ماکیر مشرکانو چشی ہو؟ اسم ای حال پارلمان پارلمان حوث کی پارلمان التواقیت در طاغتیان پارلمان دے سیوا در محمد رسول اللہ پا خلاف بنیو اس پاس کی بل بل پاس کی گی پر دیکھ اس پکر سے را گلے دے ابلیس علیہ اللعنت سو را گلے؟ اس پکر اس پکر ویانتاوی نتاق در دیر مشرکانو نتاق دا شیخ نجدی پشکل دا ارامی را غلی دا نجدی بودا پشکل باندی دیم را غلی سو کی دارانو چه مرازا مرازا اوه داره اگر کم غم چه ده که نظام ده اسم لی ما خودی منبرانو پلاری ما و تا سمان وولی منکوی پریمی ده کم غم کیجه دیو جرگه ده دی شورا ده زمان دکا غم ده دنن را غی که مچی چه ناس ته د مکی چې کوم غټان غټان کاپیران دي کنه اایماتل کوفر د کوفر ممبران راځه مشوي دی او جرګه ده د څیشر پاره جرګه ده ها د محمد رسول الله لپاره بندوبست دی دا دہشت گرد دي دا څوک ورغړي یا پدیباني دماکو کو او یا چې کنده نو دا اوچړو بانجی خانی ته بوزو یا چې جن رب سوتہ بندوبست کو راځین نو اقوام متحدو ته مندن ده او یو شریو د چاته یو شریو محمد رسول الله دا نن زبون دا شا شال لکنا د شکل خبره شروع کیدله په دې کې ابو یا بل قاتل دا د ملک شډه وړی ملک هغه د شتاوی دا نو چې د ستره دا غاړو سره ستا راینه دي د دې په صحه حد دې غا سر دې د خبرو چې په مناسبت درته نه غوري دغه پیدا کیدله استاد په بنیاد وګورم زما خپل راز یو څرګند نه البته وڅک حدا হৈ څراینا 90 یو څرند کافر یاب البختری یاب النسق هغه ورته ویلي چې نا دا به جلت ویلي غلت عمر قی سزا ورکو عمر قی سزا ورکو نا هغه ذکر تا ودا سپیکر سه دا سپیکر لانا کیدا چې چر ور ور ور دا څراینا ولي تاسو بنو بنو چه دا با پزور دن خلاس کی پزور او جیل نبا پزور رو باشی تا دا پتا نیش دا چه دا نیش نالیان دی تشیدی کامپرست کنم اتا نیش نالی دا مانا چه کامپرست دی بناب اگر که کافر دی خوصی اینی دیو که اگر که کافران دیم اگر که کافران دیم قومیت سخت چکن دینا قومیت انا ایبن عبدالمطلب انا نبی الله قذیب و انا پا الخنین پا میدان کی محمد رسول الله ده اوخ نراکشوه ده یا دکچره نراکشوه ده او میدان کی والا حر ده او داوی قلق دا اعلان که انا نبي الله قذب و ابن عبد المطلب ز ما پا دروغ دعوامی نده کره زد آغا سریزویم چه تاس تا معلوم ده لأغا سارين حسين تتاس دا معلوم دا زما بلا رو نكي ميدان نجيب لغي مضوط سبري دم عزوه الله قيغانبر امان اغوي پو كفر کی پو جهالا کی ميدان نجيب لغي انا النبي الله قذب و انا ابن عبد المتلق دا قضور دين اخلاس اي و اخا نعبو جهل چه ابو الحکم پنو بان یادی ده. او سخت غط چکن ده نو کافیر و غرامی اغا ده مشوره پیش له چه زمان نظر خو یو, یو پیکر خو مشتا وی چنگه پیکر ده وی زمان پیکر خدا ده چه منگه تسوم را قبیلیو یا و یا لسر ده پا مککیز منگه قبیلیو سیگی من هر یو قبیلی نه یو یو کس براواخل یو یو کسر او په یو گزار سر با محمد رسول الله بانی با حمله و کو مر خداده به وحشین بیا د ټول څه قدرتونه نشې کولې د څه نشې کولی د یاد بابا هې د یاد باور کوګم نه وکړش vai آ پرې نه آ پرې نه زوأنم دaje دا رښتیا خبره تا وپړه مشوره چارو پر راغلا د قتل نه پاره محمد رسول الله ته راغلا چې بس ځان وباسه آنن ستاسره د پیسې له بندوباس خلکو نو دا لسی ولسکا باندې تقریبا ولسه باوچی ابو لهبون ده خپل ابو لهبون دغه پیغمبر سم قاتل کړه غلیدي زکه بناشن قرانه نه دیتا او, او داسی ظالم تو ګره چې د محمد رسول کتل په اړه دی هم څه اوسره نو ګره شوې ده او بل طرف ته چې کوم دی ابو جهل ده ولید غدي د دا دی شیبه ده او درنګ چې کوم دی د نور کټا سري نظر نه حارث ته او د راغلي دشت په جامبر صاحب د صلوات علیه وسلم او د جامبر علی صلوات وسلامه او وتر او دغه یا چوي لي چې وجا نام مين بيني دي مسدان ومن خلق مسدان فاشنو الله يرسرون خو راواز او توشن دغه ټول خدای لاند کړو موکه تي تور او په امر سم چې ابو بکر صاحب تور ابو بکر صاحب ته وای بس ما اجازه نه شو د هجرت غیر از چزو وي اشرف به ته رسول الله وي اسلام وګري ما زه ته چې د دسته پریده لړ غري سو تاغه واکا کفرو او چې مکر کو تدبیر بد کو استاد ورکو ده په اړه د قاتلون سره په